Попереду з'явилася відома вже всім кам'яниста дорога вгору, Однак той не звернула на неї жодної уваги, а йшов далі по колу. Щось у нього не виходило. Він спинявся кілька разів і проробляв ритуальну процедуру. Спершу цілував талісман на шиї, потім молився, падав на коліна, перевертався через голову і кланявся на чотири боки. Нарешті він знайшов те, що шукав. Він махнув рукою, мовляв, гайда за мною. І хробаком поліз у кущі. Всі, обдираючи руки і одяг, полізли за ним. Там, за кущами, виявилася лед помітна стежка, яка йшла не вгору, а вниз. Вони довго пробиралися колючим тунелем, поки не опинилися біля отвору, чи то в стіні, а чи вгорі. Знову в печері важко зітхнули мандрівники подумки і зібралися з силами, щоб подолати цю перешкоду. Однак перед отвором Ахмед провідник зупинив їх помахом руки. Коли всі скупчилися навколо отвору, він приліг на землю і, випустивши зі свого горла дивний гортанний звук, подібний на тірольські переспіви «Ого-го-ло-ло-го», вона понесла цей звук печерами і повернула його назад, тільки в іншій, значно вищій тональності. Ахмет похитав головою і худко повів мандрівників стежкою назад. Назад було йти значно складніше. Стежка велася вгору. Вилізши з кущів, вони стали шукати іншої стежки. Ахмед додав до своїх ритуальних дій ще й якийсь химерний танок на одній нозі, аби прискорити пошуки. Однак у нього нічого не виходило. Він був майже у вічей. Хапався за голову і хитався, як китайський болванчик. Щось підштовхнуло Марго зробити рішучий крок. «Ахмете, да я? Хоч ви і вважаєтеся найкращими провідниками, але це моє місце. Я, щоправда, дещо призабула, Однак колись я його знала найкраще. Марго придивилася до кущів. Щось це все мало означати. Вона повільно пішла кругом, пильно до них придивляючись. Здається, садили кущі не хаотично, а за якимось принципом. Яким же? Вона спостерегла закономірність. Кущі були... Одного сорту, однак мали різний біологічний цикл. Одні з них плодоносили, другі всихали, а інші лише викидали пуп'янки. Треба шукати під квітучими чи плодоносними. Що потужніше? Ні, стоп. Тут усе навпаки. Тут треба шукати мертві кущі. Здається, Ахмед такий і шукав ось один. Але це випадковий. Ось другий, а поряд третій, четвертий. Ось він, знак. Марго інтуїтивно відчула. Сюди. Ахмед худко прорубав отвір і ящеркою проповз туди. Мандрівники повторили знову свій шлях непевною стежкою вниз крізь чагарники. І ось він, новий отвір, Огологу. Вона понесла цей вигук і не повернула. Ахмед обкрутився на одній нозі і зник в отворі. Перехрестившись, за ним ступила матінка Іседора. Далі Марго, Леська, Свідка біснувата і завершав вервечку Андибер. Васю загубили, подумала Марго. У печері було прохолодно і тихо. Це відчуття було дуже знайомим і не дивно. Недавно вони вже подорожували у підземеллі. І не раз.